«Я порадив міс Вордор повідомити окремо містерові Клоду і містерові Юстасу, нібито їй запропонували контракт у Південній Африці, і вона планує вирушити туди на гастролі. І, як бачите, я правильно все розрахував, сер. Молоді джентльмени на це клюнули, якщо дозволити так висловитися». «Дживсе», – сказав я, – «ми, вустери, можемо помилятися, але завжди готові це визнавати». Вам немає рівних дживсе. Дуже вам дякую, сер. Але зачекайте, мене охопила жахлива думка. А коли вони прибудуть на судно і побачать, що її там немає, хіба вони не кинуться стрім голов назад у Лондон? Я передбачив таку можливість, сер. За моєю порадою міс Уордор повідомила молодим джентльменам, що планують частину шляху подолати сушою і приєднатися до них уже на Мадейрі. «А куди судно заходить після Мадейри?» «Це останній захід, сер. Кілька хвилин я лежав на спині, осмислюючи те, що повідомив мені Дживс. Я зміг знайти лише одну маленьку ваду. «Шкода тільки», – сказав я, – «що на великому судні в них буде можливість триматися осторонь одне від одного. Було б особливо приємно, якби Клоду доводилося весь час перебувати в товаристві Юстаса, а Юстасу насолоджуватися тісним спілкуванням із Клодом. Гадаю, саме так усе й буде, сер. Я подбав про те, щоб у них була одна каюта на двох одне ліжко займатиме містер Клод, а інше містер Юстас. Тепер я почувався майже на вершині блаженства, оскільки якби не потрібно було тягтися в Харгіт із дядьком Джорджем. Ви вже почали збирати мої речі, Дживсе? спитав я. Збирати речі, сер, для поїздки в Харогід. Я їду туди сьогодні з сером Джорджем. Ох, пробачте, сер, забув вам сказати. Сьогодні вранці, коли ви ще спали, зателефонував сер Джордж і попросив передати, що в нього змінилися плани. Він вирішив відмовитися від поїздки в Харогід. Але це ж просто чудово. Я так і думав, що ви зрадієте, сер. А чому він раптом передумав? Він вам не сказав? Ні, сер. Але я дізнався від його камердинера Стівенса, що сер Джордж почувається набагато краще і більше не потребує лікування та відпочинку. Я взяв на себе сміливість повідомити Стівенсу рецепт мого фірмового тонізуючого коктейлю, про який ви завжди так гарно відгукувалися. Як передав мені Стівенс, сер Джордж сказав йому сьогодні вранці, що почувається іншою людиною. Що ж, мені залишалося тільки зробити те, що я мусив зробити. Не скажу, що це далося мені без душевного болю, але іншого виходу не було. Джи все, сказав я. Одним словом, ці гетри. Так, сер, вони вам справді так не подобаються. Страшенно не подобаються, сер. І ви не думаєте, що з часом зможете з ними змиритися? Ні, сер. Що ж, Нічого не вдієш. Гаразд. Ні слова більше. Можете їх спалити. Дякую вам, сер. Я вже їх спалив. Сьогодні вранці ще до сніданку. Спокійний сірий колір вам значно більше пасує, сер. Дякую, сер. Розділ сімнадцятий. Бінго і його нова пасія. Через тиждень після від'їзду Клода та Юстаса я несподівано натрапив на Бінго Літла в курильні клубу почесних лібералів. Він сидів розвалившись у кріслі з відкритим ротом і досить безглуздим вирозом обличчя. з сусіднього крісла на нього з неприязню витрішився якийсь сивобородий чоловік. Схоже, Бінго зайняв його улюблене місце. Ось чому я терпіти не можу чужих клубів. Сам того не підозрюючи, ти порушуєш священні права старішин. Привіт, дурню, сказав я. Привіт, опудало, відповів Бінго, і ми замовили собі помаленький перед обідом. Раз на рік адміністрація трутнів згадує, що клуб не завадило б трохи помити і почистити, і виганяє всіх членів на кілька тижнів пастися в іншому закладі. Цього разу нас відрядили до почесних лібералів, і для мене це виявилося справжнім випробуванням. У нас у трутнях панує найрослабленіша атмосфера. І якщо хочеш привернути чиюсь увагу за столом, можна просто запустити в нього шматком хліба. І як після цього можна прижитися в клубі де наймолодшому члену не менше 87 років? І де вважається непристойним заговорити з людиною, якщо ви не брали участь разом у битві при Ватерлоо?